Fredagsfrannan, morgon till Talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN Haha Jo vänta, Johanna vet vad jag tänker. Nej. Det vore så kul om man hade liksom om vi gjorde det här som alltså, typ som som man sa David Letterman show. Ja. Så vi hade liksom ett storband med med oh, med med en, med en, med, med en, med en kapellmästare. Men vi har haft massa duktiga musiker här. Ja, tror så många vi kommer tillbaka. De, alltså det ja. Och lite så kameror så kan man bara streama och så där, så folk ser hur liksom hur Ja. Ah. Piffiga vi är och ja, alerta är här, är och hur ja, mysigt vi det. Ja. Hej förresten, välkomna till fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd. Johanna, mm -mm. Alltså, du, du, de hade ju lovat vår. Ja, men det här är vår. Är det Folk det? tror att vår är 20 grader ja. och sol och så sitter man i sin solstol och dricker en drink. Nej, vår ja. är hagelregn gummistövlar. Liksom, ja. ah, ut och ja. påta och bli blöt om knäna när du kryper omkring era vatten. Det är vår. Så Det är precis som det ska. Det är mycket som inte är som du ska, men det här är nog vår. Det är inte väldigt kallt. <laughs> Jo, men ska få, men ska igår var det inte kallt. Igår Nej. var jag ute och kröp omkring på gräsmattan och skulle pöta ner gödsel i rabatten. Då hade jag bara en tröja på min solen. Vem är det men, vet, men just nu är det kallt. Igår kväll så satt vi och, vi satt och tittade på tv faktiskt. Fast mm. Vi tittade på någon sån här streamingtjänst. Då. Mm. Och så hörde man så här. Oh. Jag vet, vad fasiken var det? Ja. Ja, men det där var nog, det var nog forsen som Karin. Ja. Det kan låta från forsen. Ja. Ibland, så, ja. så, så, Nämen. och skjuter Då håller de jävlarna på och skjuter fram till 23.00 uppe i Karlsborg i norra delen på andra sidan Vättern. Nämen. Och och det det låter, och då gick jag ut på Facebook och kollade. Då uh -huh. då ett samhälle nära oss där skallrade rutorna utav Nej. det här. Alltså, vad, vad är det? Vi har inte, vi har inte, vi har inte haft krig på Nej, 738 precis. år. Ja, är det, men det, det är kanske för att vi skrämmer dem genom att ja. fylla. Och då vet jag säga, Jag har varit lite så där tveksam till den här. Det finns en auktionsgrupp som heter Aktion Rädda Vatten, tror jag. Jag tycker de har blandat ihop lite grejer. Så här, men, men nu vet jag fan att det ska gå mer. Ja. Då, för nu behöver jag trötta. Nu gick jag upp på FNVs hemsida fmv försvarets materialverk. Aha, ja. Mm. Och, och du vet alltså de skjuter varg Det är inte det är, det är det är inte många dagar som är skjutfria, <laughs> man kan säga så. Oh. Eh, alltså, oh. jag vet inte. Nej, men det var intressant för att för några dagar sedan, eller förra veckan, så var jag faktiskt ute på Visingsö och Turred. Och då pratade den tjejen som har en stor anläggning där, som har hästar som drar emmalagen. Ja, oh, just det. De oh. dricker ju där. Alltså, oh. är ju, hon bara, ah, det här är ju som liksom, det är så mycket rester liksom i, i vattnet som de hittar från de där skjutningarna. Och djuren, lantbruket... Kossorna, de dricker vattnet, vi dricker mjölken. Alltså, jag vet inte. Nej, men massor man blir lite ja, så. så Allt går ju runt. Så djuren ja. äter gräset, ja. vi äter djuren. Ja, ju längre upp vi är liksom, i den här kända. Ja, precis. Som lag, man får så, ju så. tänka till. Jag tycker idag vi borde fatta bättre. liksom ja. Det hamnar i vett och så tänker man att det försvinner. Nej, det gör det inte. Jag, jag, jag tänker också så här. Om ryssen kommer, kommer den till vett? Ändå, ja liksom. och du tänker låt mig titta på tv var ju det första du tänkte det <laughs> nej, var ju det värsta. Nej men det är alltid så att man funderar vad är, vad är, men visst är. Jag menar vi bor ju en bra bit bort ifrån vätten. Ja det gör det. Och det ja. låter, alltså, det låter ja. så att det skallrar i rutorna. Ja är det är jättegott. Så, så tycker jag det här på tårna och ryssen kommer alltså det gör en jätteintressant med ibland känns det är konspirationsteorier bakom som folk bara ska få. Tänk om vi istället pratar om allt som vi kan göra för kärleken istället. Ja mycket mysigare. Musik to the Friday brunch. Så, what? Du lyssnar på Fredagsfrallan. Jajamensan, att du gör Fredagsfrallan, morgontid i Radio här på Hitsa 5 97,8. Zomenbyggd med mig Janne Holmbom och Johanna Lind. Ja! Du, vi har ju utlovat lite postklovsmys i stil Ja, jag skrev det och jag idag. var så himla förväntansfull på ska du ja, höra. Ja, och då, då tänkte jag så va vad är, vad är <laughs> vad, så ja men du är lite så här du gillar mys du är inte du lite sådär du är lite så men du är lite festtjej, men du du är mycket familje ja, ja, eller absolut, Jag extream en hemmakatt ja, men det är ju ja, mm, eller hur absolut om, om ni har liksom sådär, har ni fredagsmys har ni sett att tako. har du sett den serien från där? gifta vid första ögonkastet? Nej, nej och jag är helt torsk på den Den ska Lik vi prata om någon gång. <siktas> <Jag siktas> <gör> det, <siktas> jag alltså, det är jag mig måste, för år, du, det måste ja. du titta på då så ska vi prata om det jag såg inte nu sista programmet så läste jag tidningen i morgon så fick jag ju allting bara säga, det var ju spoiler på allting ja, men skit skitsamma ja, men det var inte det, m mys om, om, man, om man tänker så, är det något speciellt med påsklovsmys mm ja men alltså det här postlåten är lite speciellt för det typ det är ju inget öppet Våra stora barn har ju varit hemma hela veckan och ja, då har det blivit så som vi har pratat om innan nu har de kommit in efter ett år så är det ju inte så här vi ska åka till kan vi kan inte åka till Leo så kan vi inte ja, åka dit ja, det, och ja. barnhus och äventyr och bara shoppe utan vi är liksom hemma och så styr man upp det med kompisar det är mycket liksom leka leka ja, leka ja. Och, och, och det är ju mysigt. Ah. Vi har pysslat en del, målat lite ägg, bygga kojar ah. är ju roligt, bara man var hemma ah. så att, liksom, ah. under Underbord med filtar och Ja men precis, är typ, ah. med soffkuddar och, och bygg ah, och så, ah. där. så Men de är ju rätt stora så de är rätt självgående, men typ och ute låter ah. de liksom få vara ute och cykla själva och ah, bara ah. sådär. Ja, ja, men det, det... Men, jag vet inte om det var så mysigt men just jag tycker man har ju reflekterat över att innan så fort det var lov så var det så här, nu är vi lediga och vi ska åka, vi ska åka dit först till Leo och sen åker vi till makta. Men så är ja just det, alltså aktivitets ja, alltså, men det är ju moderna människor. Ja, jag bara, så jag så tror, jag hoppas att vi, jag fan, tror inte vi kommer till det tillbaka. Lite lektiv, kort. Där. Ja. det gjorde det. Sen, ja, det gjorde generationen det. efter mig då fick de ha törnstickor och stoppa ja. in i kottarna. Det fick inte vi göra för det Baka är ju rätt mycket ja, det är där, där är det ju. Där har jag ju lite problem som att man vet att köket är ju, blir nästan aldrig sig likt när två barn ska baka, Nej. men de har ju väldigt roligt och det blir faktiskt och det är ganska kreativt man får lära sig med alltså desiliter och att kök att göra saker tillsammans i kök det är fränt. Ja, rätt främt. Eller jag låter ju och Jag hatar ju alltså jag ja, ja. tycker att baka och laga mat är inte min grej, men de får Nej. göra det själva de läser ah, okay. ju, alltså de fixar ju det. Men jag tänker, alltså, dina, dina två äldsta barn, mm. de, är ju, de är ju ganska stora om man mm. får säga så. 7 och 10. Ja. Mm. Vad funderar de, hur funderar de på det här med runt pandemin och, och hur, hur har det tagit dem? Om man, alltså, ja, nej, funderar, alltså, de mår de sig, ja. Ja, de gör det, för ja, de absolut. är inte oroliga. Nej, sådär. nej, nej. För inte. Vattenfall säger ju att det är det enda barn eller om det var klimatet det enda klimatet, som barnen var, de var ja. oroliga för. Ja, sånt. precis. Nej, ja, då Snarare det där, då, ja. tror jag. Nej, men och det är ganska häftigt med barn de är rätt de, de tar en dag i taget de är liksom. lite pressade ja, och så, så ett, en dag kom till skolan och hade fröken visir ja det var ju rätt roligt det är som om <laughs> pratade i en burk Nej, de, och sen, ah. sen blir det normalt ah, efter två ah. timmar så det är inget konstigt med det, ah. Nej, um, ja, men det här att man inte får kramas kanske är lite så här, lite med ah. mormor och farmor Nej, de, och sen så har vi inte vi har inte haft några runt omkring oss som blivit allvarligt nej, sjuk. Så, man kan inte, nej, så det är ett hot som ja, är lite diffust. Men nej, jag tycker inte. Och de, som sagt, vi har ju låtit dem träffa kompisar och de går i skolan. Oh. Aktiviteter och sånt har rullat på hyfsat normalt. Nej, men jag, tror, jag, jag tycker inte att deras vardag har blivit så speciellt påverkad. Ja, de får inte åka till Leostad stoppa ett år. Nej, jag tror de klarar sig men nu från det, då Har vi, har vi betat av myset nu? Då? Ja, det var det mysiga. Bygga en ja. koja idag. Det gör ett ja, tråkigt ja. väder. Låt ja, barnen idag. dra fram ja. alla filtar, alla ja. kuddar och gå loss. Ja, och liksom. har du inte barn bygg en koja själv? Ja, det är så mysigt och ficklampar. Ja, och... Vi det i veckan. <laughs> alltså, fast inomhus? På, nej, på tomten. Är alltså, vi är ju sådana. Ja, men, men jag var, sov inte i tält, för jag var tvungen att sova inne med djur. Det var lite för, för kallt för honom. Så, men jag hade ju... Ja, häng på. Ja. Ja. Ja, men jag gillar det, jag tycker det är ja, supermysigt ja, så jag bara ja. längtat i sommaren vi kan ta med honom ja. också. Alltså, allvarligt talat Johanna. Alltså tältar, det var ju fan varmt minusgrader på natten. Ja men vi har sådana supervärma. Sådana tält? Ja, det är tält och sen så... De där man kryper ner i, vad heter de? Ja, bra. Men bra, du, tältsam, du, jag, jag, jag vet inte du har bara fyra dagens temadagar redan. Tror du det? Ja, ja, men du det det, här, det <laughs> gör idag, jag ju gärna. Idag är det internationella Gin and Tonic dagen. Yeah, alltså ja. det jag älskar ja, gin and ja, tonic. det gör jag också. Det är väldigt bäst alltså. Jag dricker inte så mycket drinkar. Nej. Nej men den, den, vet att den kom ju till Sägnen alltså, det, det var ju, man säger segnen, säger i fall att det var brittiska soldater ja. i, stationerade i Indien. De skulle, ju, de skulle ju, vad heter det, man, man åt genin ja. för att inte få malaria eller för att skydda ja. sig bättre mot malaria. Och det smakar ju bäver det där ja. i till. Så då rörde man upp det med lite vatten och med lite sockerblandning och sen mm. hade man i lite gin i det. Mm. Så, och så, så skapades <laughs> gin och de. tonic. Ja. Jag vet inte när citronen kom till. <laughs> men, men, det måste vara något grönt ja, i tyckte ja. någon. Ja. Men det, det är rätt intressant här för att tonic... Och GIN också för den delen har blivit så här jätteinne. Ja, jag har blivit så här hypat. Och det ja. finns ju alkoholfria gin också. Ja, alltså tydligen så här. Ja, ja, ja det verkar ju dumt och chansa det, det, kanske ja, det tycker. Men, nej, men, det, alltså, så att, ja, men det är jätte så här. Ja. Det är sådär nästan som att man har ölprovning. Ja. eller Så kan nej, man men, ha tonnikprovning. De apotekarna här i stan, hon ja. är ju svinduktig. Hon har ju GIN- och tonnikprovning. Alltså, Rasmus har ju varit där. Att Aha, ja, det har ja. ja. Och det kan jag bara säga som tips nu då om vi firar den här dagen ja. ikväll. Så Såklart, det är bra att man har en hyfsat bra gin hemma, ja, men ja. det viktigaste är toniken. Ja. så Köp inte bara chväppes vanligt på Ica. går in till istället. Vad fan är råd med Schweppes? Sen, <laughs> jag köper jo. en villis eller vad jag... Nej, då går du in. <laughs> då går du in... <laughs> till apoteken så köper du hennes tonic. Hon har ja. massa olika smaker. Men vad apoteken är ja, det? är ju som ligger vid bageriet. Hon har en delikatessbutik. Ja okej. Okay. Jag tror det var apoteket. apoteket. apoteket ja, nej, ja. hon har apoteket ens. Hennes, okay. ja, hennes Tonik rekommenderar jag. Hon har massa olika smaker. Och ja, vad spännande. Ja. barber och ja. ja, en massa sån här coolt. Och, och som sagt, det finns ju alkoholfria alternativ också Absolut. för dig som, som känner för det. Ja. Va, du, vet du om en sak? Mm. Det är din tur den här Ja, jag är så. Här. Vet du, Anna, sen vi började med det här med vardagsbetraktelser så har jag bara se liksom världen på ett annat sätt. Visst, det är konstigt. Ja, visst är det roligt Men man liksom säger, jag jag, ja. så ja. så så jag jag måste hitta något. term så liksom så. Vad vad så Tänker man någonting med så gör jag Ja, men det stämmer. Det är rätt roligt. Och då tänker man så här, tänk om man skulle säga så här? Tänk på fred. Om alla tänkte på det, kanske inte skulle bli Nej, jag vet Ja, inte. just det, tänk nu, på fred. Förlåt, ja. nu är det du Johanna. Ja, Vad just är det. veckans vardagsbetraktelse? Ja, alltså, Spännande. veckans vardagsbetraktelse är att öl ska drickas ur flaska, inte ur glas, är min bestämda övertygelse. Det för... Ass, <laughs> alltså, nu, Det här skulle kunna uh, uh, bli en lång berättelse. Uh, men jag vi har något annat tema här. Ja, känns det, ja som det, som det kändes var, lite, mm, men man kan ju alkoholfri öl. Ja. ja, och då är det så här att. Vi var iväg i påskhelgen på Vida, Viredaholm och åt en påsklunch jättetrevligt coronasäkert och allt. Okay, ja. Och då var ju barnen med och så ett, en, ett annat par vuxna som har fått uh, sprutan och kände sig bekvämt att träffa oss. Det var lite festligt nu och att ja, sprutan ja. ja. Och då så vi, och det var så fint och det var tre rätter och det man bara kände gud vad jag saknade det här. Och då när vi kommer till de här fina dukar och borden så sätter sig då äldste grabben tio år ja. och bara för första gången reflektera men hur många bestick det är, hur många glas det är. så då ja. börjar vi prata ja. om det där ja. då, för så dukar man ju inte hemma nej, nej, och så ofta nej, nej, att mina nej, barn nej, så precis, fick man ta det snacket det var ju liksom bra och, och Rasmus, i vår så Rasmus är inte den som, som håller sig jättehårt på det där men jag är skolad i det här så jag har ja. koll och, och hemifrån och med mig så jag känner alltid trygg under sammanhanget, jag vet hur jag ska föra mig ja. men då säger då Rasmus, ja men det är ju en sak det du liksom fallerar. Liksom. Vi kan vara på vilken fin middag som helst, men det är ju en sak som du ah, gör. Ja, det är att du slår inte över det här. När jag ska få en öl i handen, alltså jag vill dricka öl ur flaska. Alltså, ah, ja. Jag tycker det är så mycket godare. Nu gjorde jag inte det där just där. Jag fick ju beställa in en påsköl. Den var alkoholfri. Ah. Den hällde jag väl upp i glas. Men då räck, ah. reflekterade jag över det. Jag höll liksom i glaset, i handen, i vänster och flaskan i höger. Alltså ah. du var ju mest sugen på att bara sätta Flaskan men till munnen och dricker. Ja. Och bara, nej, det, du... det är någon working class hero i dig på något sätt. Äh, jag vet inte vad det kommer ifrån. Och så sa de andra i sällskapet, ja men du i USA där dricker de flaska även de är hos presidenten. Liksom. Ja men gör, de. har mm. ju dessutom här vridkorkar. Ja, precis. Så de behöver, man behöver inte ha verktyg nej. för att öppna bilar där. Biran där. Ju, Fast de har ganska dåliga. Jag har ju faktiskt inte ens dagen, varit i USA så det, det, det kommer nej. inte därifrån. Utan det är väl för många. har tittat på mycket amerikanska serier. När Aj, var jag, var jag tänker liten. alla grillfester eller något. var bara ja, nej, ja. Alltså, jag har haft ganska vanligt. Fast på, på krogen tror jag inte man. Alltså inte när man käkar mat. Att man dricker i flaska. Nej, att men alltså jag är, tänker, hade ja. det inte varit. Har inte varit så att andra får gå på att bara men, gör... flaska? Alltså, barnen hade jag säkert druckit kan, flaska. Kan det vara en smakgrej idag? Ja, att du är. kanske att det, liksom, när du, att det kommer luft när ja? man. Att du tycker att det inte smakar lika gott. Någonting. Det är liksom att, att dricka. Alltså jag skulle ju aldrig dricka vin direkt i flaska Eller du kanske Nej. fick nappflaska väldigt tidigt som barn ja kanske det, det, har jag om. det, kanske det kanske så, är jätte inte har hon tåget då. Jag gillar ju det. Ja. Jag dricker ju jag dricker Guinness. Det tycker jag är mm. väldigt gott. Och det, det kan det, man inte det, i flaska. Det va? finns ju flaska men det är ju en annan. Jag dricker ju den här som heter draft alltså Den som jag egentligen på. Aa, just det, på tapp. På tap, mm. men, men man köper burk då så blir det som en tapp. Ja, är för inte bak att dricka ur. Då då ser jag, då ser det, det är alltid jätringar där i. <laughs> ja. Ja, det är alltid gett det där. Så då ser man att. Ja, men vad spännande. Ja, så det ja, var min vardagsbetraktelse. Och just att du, var, li, du var lite älges där, kan ja, man säga. Typ. Och, tyckte Rasmus i varje fall. Liksom. Ja. att Där var det inte, där var det det inte så jävla ordning med sånär. etiketten. Liksom. Så, Försök typ. inte där. Nej. Fruga. Även solen så. har fläckar, tyckte jag. <laughs> ja, vad roligt. Mm. Men du, då har, vi, då har vi betat av dagens vardagsbetraktelse. Då har vi egentligen bara dagens namsta. Ja, Ja. Det. Och det är Ottilia och Otto. Uh -huh. mm. Mm. Och det, det är faktiskt så där att eh, i stora familjer mm. så är det någon form av... Jag vet inte om det är regel, men om, den åttonde, om det åttonde barnet... Alltså oh. då snackar vi stora familjer. Uh -huh. Om det åttonde barnet blir en pojk, uh -huh. då ska han på något sätt heta Otto. Va? Ja, kanske inte som tilltalsnamn. Nej. För det är åttom. 8:e 8:e 8. Ja okej, känns lite direktalt ah. men ja, ah. ah, okej, okay. ah. ah, det är lite fel. det för. Och då, då måste man ju tänka så där, ah, han som får heta eleven. Ja, just det. <laughs> <Vem var han? laughs> för de pratar om eleven i skolan eleven, måste Ja, ja det ja, ja, är <laughs> eh, Men och känner du något tidiga? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det kanske är ett är sånt namn som kommer. Ja, det är nu heter ju alla nyfödda som, som gamla tanter. Ja, redan rut och sådär. Ja. Alltså. Men, men, ja, men vi säger grattis till er som o heter det där. Då. Det, det är kanske många som heter det i andra namn kan jag tänka mig. Ja så kanske det. Sådär. Men Otilia hette ju den råttan i serietidningen Bobo. Läste nej, ni Bobbo och gnutarna, kom du ihåg dem nej, Läste du dem för nej, dina barn? Nej. Nej. Mina barn? Mina barn är ju som du. Nästan ja, här, men jag, att, jag att, tänker att Den tidningen fanns ju när jag var barn. Ja. Och, och den fanns inte så länge. Men jag älskar att läsa Bobbo och gnutarna. Och där fanns det en, en råtta ja. som hon var duktig på att baka. Hon hette Otilie. Jag läste Pios ponnyklubb. Kommer du någon tidigare? <laughs> Nej, men jag är lite, det fanns inte den här personen. Det var så roligt. För, för Pio, jag, jag var ju lite häst. Hätte hästen häst, häst, Pio. Nej, killen inte. Fast Han var samma hästkille. Ett en typ Perolov. Ja. Nej, han hette Pio och sen Pio. var det någon som sa efter flera men han är ju, han är ju färgad. är Vad då sa jag? Ja, men han är ju inte, han är inte svensk, han är ju färgad. Okej, oh, det, okay, det hade jag på. inte ens reflekterat. på. Gud, typ så fint, ja, ja. Helt rätt. är är det med barn. Du är ja. En som man har upplevt både som barn och vuxen mm. det är Hasse Alfredsson. Oh. Och jag tänkte att Hasse Alfredsson han skulle få kunna vara han skulle kunna få vara presentatör mm. för vårt nästa block Just i, det. Ja. i programmet. Ja, jag är lite pirrig för så, det ja, ja. Ja, så, så Ja, det skulle, det skulle bli jättekul. Ja, vi, vi, vi kör här. Ja, vi för vi det. Kör. Vi byta ska vi byta grejer ska vi byta grejer med varann jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv leksaksbil mot en rostig skruv ska vi byta ska vi byta grejer ska vi byta grejer med varann jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv leksaksbil mot en rostig skruv rostig skruv och en cykelpump ska vi byta Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. kniv mot en basfjol, basfjol mot en yllefilt. Yllefilt mot en pappershatt, pappershatt mot en fingerboll. Fingerborg mot en gul ballong, gul ballong mot en gaspullet. Gaspullet mot en elgitarr, elgitarr mot en pillerburg. Piller på asch och Det är slut nu. listen to the friday brunch på oh, det var bra Kanon. han är genial. Grejer, prylar. Mm, det ja. är kul. Berätta Johanna, vad är det här nu egentligen? Ja men idag så har vi ett lite speciellt tema kan man säga. Mm. Och det handlar lite om prylar. Vi får se om det blir några byteshandlar. Det är mycket ja. möjligt om ja. vi är båda överens. Ja. Mm. Nej men det är så här att vi har tre olika teman eller avdelningar. Så vi tar okay. en i taget. Okay. Så vi fick ju uppbytt att vi skulle ta med oss en gammal grej. Ja. Och, och liksom En sån gammal grej så jag tror att min är mycket äldre ja, än den du har med den. Ja, och det är nummer två. Är ja. det nummer två. Ja. Okej, okay. mm. och, och sen var det att ta med sig någonting som jag har som jag tror att du är fet sjuk på som du skulle vilja ha som en. Det med. är nummer ett. Är det nummer ja. ett? Aj fan, så den ska skapa <laughs> lite dålig stämning. Jag trodde det att skulle vara nummer tre. <laughs> Nej, okay. för nummer tre är... Jag. Nummer tre är just det. En onödig pris ja, som man det. har hemma ja, med ja, som man ändå ja. liksom behåller. Det kommer skapa dålig stämning. Ja, du tror det, ja. ja. Ja, det ja men det här är ja. ju jätteroligt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. så alltså, du tyckte det första vi skulle börja med. Nej, kan vi inte? Jo, jo, det, jo, jo ja. alltså, det är jätteroligt. Ja. Ja. Ja. Ja, men, annars, jo, jo men, nej. Ja, men vad tror du? Okej, okay. ja, ska vi köra? Då ja. ska jag säga först då. Absolut, du ska, du ska ta fram din pryl. Och så ska ja, jag liksom... men, för det jag har med mig, ja. eller som jag har, ja. som du så himla gärna vill ha. Och du ja. har suktat efter det här. Ja. Sen egentligen tror jag... En sommar. Nej, nej, nej, den jag har, nej, nej, nej, det är någonting nej. jag har. A, a, ja. okay, jag tror du har efter det nästan Första gången vi träffades tror jag nästan. Alltså, ja. Och du har liksom gått och bara tänkt att det där liksom. Nej, vad ja. kan det vara för och Jag någonting? har ju med mig en påse. Med, men den ligger inte i påsen, men jag har nej. den med mig. Har du med den? Vet du vad det är? Nej. Min MS-avsättning. <laughs> Nej men det skapar väl inte dålig omständigheter. det är ingen sak ska nej, jag får få tala om för det var prylar men det är bra jag, för att jag har ingen sak heller nej, på det som för jag tänkte vad fan jag har ingen grej som du liksom. Nej och det är ah, Ja för skulle jag ha prylar och jag letar och tänkte ja. att jag hade en skiva Lundell, och så tänkte jag men den har ju du liksom fan ja, sen, ja, sen ja, ja, i ja. morse här nu när vi träffar det på morgon och du beklagar dig du börjar jag börja så jag har ah. ju också typ en dygnsrytm ah. Som ah. du ibland kanske skulle vilja ha. Ni ah. är lit touchar ju det lite ibland att vi vaknar ah. tidigt men jag har ju mer av en dygnsrytm ah, i kroppen. du ju. Det det. Ja Men jag tror framförallt om det är någonting som du vill ha så är det ju Ja, men det, ja, att du faktiskt ja. skulle kunna äta ja. normala portioner. Ja. Jag, liksom. om man ska prata om dina egenskaper, Johan så är ja. det många av de egenskaper som jag skulle ha i och för sig okay. så att det, det så, så att du snöa. Men, men, men okej, jo, det, ja, det inte, jag kan ju göra det. Jag Det ska jag mitt CV jag? Va, jag? Bra ämne som sättningar. Ja, ja nej, men ja, ja men det är att och jag alltså jag <laughs> ja, det, fan vilken dålig stämning det, det är. Nej, jag, jag ska nej nej. nej, nej men vet du det, det är ju alltså det, det är hopplöst och jag har ju haft ännu sämre ämnen som sett Ja. För nu nu håller jag ju på att liksom döda den här sköldkörteln. <laughs> ja, alltså, så så, jag liksom, så det har ju varit mm. så jättekonstigt. Jag har ju tränat som fan och ätit rätt det. och så blir jag bara fetare Fan frågor. Men du, är du lägger ju ut bilder på dina här partor. Ja. Och jag kan bli så men snälla nåt. min stora janu ska han äta det och så ja, och tittar jag på min tårtsväsan spaghettibar så kräker Spaghetti ja ja ändå så ja så ja ja men det är det. ja ja ja ja ja ja ja ja det det är ja. Faktiskt, jag, Alltså det skulle vara så jädra skönt med, med lite... Bara få lite, lite ämnesomsättning. Ja, och bara få äta ja. såhär, jättemycket pasta och så och känna att ja, men om timme så kan jag ta en smörgås. Ja men vad bra. Mm. Ja, men jag, det, du har rätt. Mm. Du har rätt. Mm. Du, det, det är en sak som du har som jag verkligen är avundsjuk på. Ja. Men då har jag, nu ska jag kontra. Ja. <laughs> Tänk om du hade min ämnesomsättning. <laughs> ja, Nej, nej och jag har faktiskt jag har lite manus här jag måste oh, titta. Mm. Alltså en sak som jag har som du är av på att mm. jag har mm. och och så då, då jag är jag ju så ödmjuk så jag säger så här, jag blir nog diskad här mm. ja, för de, för dels har jag inte mer än liksom va? och sen är det väl egentligen inte en sak För det är faktiskt en medlem i våran familj ah. och, och den här medlemmen heter dr john h watson Mm. Ja, det är en golden retriever på sju år. Och jag vet att du är en riktig djurvän, men framförallt en mm. riktig hundmänniska. Oh. Och, och just nu så har du ju ingen hund. Nej. Så det kan jag tänka mig att du är av. Ja, oh, du på. anar inte vad rätt det hör? var. Ja, men kan vi, by kan vi byta? <laughs> ja, du får. Alla dagar i veckan får du våran en om jag får nämna spomsen. Ja, men då säger vi då: bytte byte. Bytte <laughs> byte. Bytte. Yep. kommer aldrig mer igen. Nej. Saker. Every night I sit here by my window, window, staring at a lonely avenue, avenue, watching lovers holding hands and laughing, ha ha ha, thinking about the things we used to do, Think about things like walking the park, things like kissing the dog. Right. Yeah, you told me cargo. Well listen, you just came in wrong and then it got progressively worse from there. You What? started wrong, then it just went oh, worse. I hear you, cutting out. It went bad, bad, bad, bad, right towards you. Who the said end. bad? When you sang? No, when you sang. Whoa. Oh, yes, you can hear me. Don't look, look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye. You listen to the Friday brunch. So whoa. Vi lyssnar på fredagsfrannan. <hör> Fredas morgontid i Radio Talk Show här på Hits FM 97.8 Sonenbygd. Det här var Things Yay. med, med Robbie, Robbie Williams och Jane Horrocks. Mm. Passande. Ja kul. Men du, det är inte så dåligt stämning tycker Nej det är det. Vi bytte ju till och med. Ja, alltså. ja, det gjorde Va? vi faktiskt så så, så, så när jag kommer tillbaka nästa gång kommer du säga så Janne, är det så står jag bakom mikrofonstativet <laughs> ja, här. Lite <laughs> Bara så ja, det var det var första avdelningen där. Ja. Ett, ett kan man säga. Om man nu ska tävla. Ja, nu ska vi tävla. Det kan, ja. Så, ja. ja, det kan vi göra ja. kanske lite då. Ja. Då, då är, vi, då, är vi, då är vi liksom i Andra perioden nu då? Vad mm. var va, va, va, va det då? Ja men nu är det den här gamla prylen då. Ja just ja, det, ja, där. jag är så säker på seger där, Ja så men det, det, är, det jag liksom... är jag med. Alltså det här, nu jag skulle jag ha med oss någonting riktigt riktigt gammalt ja. som man tror att, tro att den här, min gamla prylen är mycket äldre ja. än din ja. gamla prylen. Ja. Så nu ska jag bara böja mig ner för ja. jag är med med min grej. Ja. på. Jag kan berätta, det är bra radio. Nu böjer sig Johanna ner och så har hon en påse och så plockar hon upp ja. <laughs> oh, det här är ja men det här är Är det sant? Är det en stenåldersyxa? Det här är en stenåldersyxa. Den är liksom så här När skil... var stenåldern då? Ja, det... för länge sedan. Ja, men du har ju snott den någonstans Jag det är så, så här museumtext Nej, liksom. Det här är så här står det. Ah. <clears throat> Stenyxan ah. hittades på 1930-talet i ett trädgårdsland på Kyrkogatan i forskrum av Carl Karlsson. Och Carl Karlsson är alltså min mans mormors pappa. Men gud vad fränt. Men när var, när var stenåldern då? Ja, den är förmodligen mycket tidigare än din gamla pryla ifrån. Okej, okay, ja. men nej, det, jag vet inte. Nej, där, men man, man kan ju konstatera så här. Men, men så, får man ha sånt där? Ska nej, jag, inte, det, det, jag vet jag Nu blir säkert. Ja, jag blir så liksom så. Ja. Det, var, det var som jag, jag, så, jag, måste du du, så. jag såg. Jag måste Jag såg på en Facebook-sida, en grupp-sida där man kan ställa frågor. ja. Så hon någon så skrev igår så. här. Jag orkar jag, jag säger inte vilken kan in så här. Men det var så här. Eh, visst tar återvinningscentralen emot asbest. Och det var dessutom så skulle stå med P. Aspäst. <skratt> och, och jag tittar på en snälla människa Det där Jesus. är ju liksom ett federal crime. Liksom. Du ska specialutbildning för att han det ja, och, och så ska du ja, tillstå ifrån... Nej, jag vet inte. Va, jag, nej, det, jag jag, jag ut svarar Det går bra. Du kan ställa det där bredvid den där färgat glas. Tror jag är du säker på att det inte grannen lärde. Du dem först. <skratt> ja, men det där var ju en riktigt ju, gammal fril. Ja, du är ganska segvis nu. Då. jag skåder det. Men man måste bara berätta lite hur det ja, ser ut och förresten ja, är ja, ju fortfarande ja, inte segvis. Ja, men det är är en sten som är liksom ja. kylformad men lite, lite spetsigt och sen så runt i mitten. Och när man tar på den så känner man att den är liksom lite den är slät men ändå bucklig och ett ganska stort hål då upp till. Ja. Så där kan man också ta på in finger och då man har fångat en äckare så klubbar man äckaren med den här tänker jag. Men då, jag, jag... Eller man kanske garver det skin jag. tror det där är en exakt eller ja men det jag hade det man har man, ja, man man har hugga ja, typ, i träd men typ man klubbade ju ja, ja, själarna. <laughs> i, ja. i allt som fångades <laughs> du, måste... på, i, i, i näten <laughs> eller i för, snarorna. jag vet att jag är lite satt sjukt men jag funderar. men ta upp det nu ska jag. så. ja. där är den. så och så så lägger jag ut den så nästa. Och så, och så, så här, ringer väl Länsmuseet här snart och äh, säger att den där, nu får du bösa stenålders yxa stenålders, eller hammare. Stenålders grej skriver jag. Ja. Så, och så säger jag fortsätt. Det här är Dräpa bra. Ikorrar. Nu ligger den där på, om man vill se den där nu mm. så ligger den faktiskt, jag tror att den ligger ute där. Jajamän, på fredagsförallans på fredagsförallans fest, fest, ja. festboksida. Mm. Facebook -sida. Vad fan tog den vägen då? Ja, där är den. Ja, titta, titta vad fint du blir. Ja, ah, titta. Ja, men perfekt Ja, kul. Men ska vi konstatera att jag har vunnit redan nu. Alltså du det är ju försöka? jätte... Det, det, det, där är ju, det där är ju på den tiden då det fanns människor på jorden, eller hur? Ah. Så att det är riktigt, riktigt gammalt. Ah. Det måste man ju tillstå. Mm. Okej, okay, nu, nu ska jag vända mig till min väska och ah, plocka upp min ah, grej. då har du en väska med dig där, ja. Mm, mm, mm. ja det är inte så stort, för väskan var inte stort. Nej, men gud, du har ju också en sten. Ja, ah, vet du vad det här är för någonting? En meteorit. Nej, den. Toprolit. en koprolit ja, ja och det är det vetenskapliga namnet på fossilerad avföring nej jo, gammalt bys så det här är alltså. det här det är, är det, på. det här är det här är nej jo, nu hittar vi på. nej, nej. nej det, är från, det är från en iguanodon som en stor tung, hungrväxtätande dinosaurie som levde i Europa. Uh -huh. Flera fynd av Iguanodon har hittats på samma plats i Belgien. Uh -huh. Och därför vet vi att de levde i flock. De sprang på bakbenen, men när det gick använde de alla fyra, de växteätande. Så alltså. det här är alltså, det här är stenat bajs. Är väl så häftigt. Och den är Nej. någonstans mellan 65 och 146 miljoner oh. år gammal. Vem vad? Det där var ju mäktigt. Men vart har du hittat den där? Jag köpte den i Belgien. Du har den? Ja, jag har den. in den i Belgien. Du har betalt för den. Det är ju inte samma. Oh, oh, oh. Alltså, alltså jag, jag badar i framgång. Du kommer med någon där. Det där är ju så här modernt. Ja, det här är modern. Alltså, det är jättekul. Vi måste ta en låt. Åh, oh, gammal bajs. Always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains. Oh thanks. Have a big expensive car, drag my fur's on the ground. Have a maid, I can tell to bring me anything. Every mountain's old oh, fountains of oh, things Brunch. Du lyssnar på Fredagsfallen. Ja, yeah. Fredagsfallen. Yes. Morgontidig radio-talkshow. Med Johanna Allen och Jan Almån här på HITS FM 97,8 byggd. Vi, mm -hmm. vi, vi har lite påsklovsmys lite lugnt där. Vi har faktiskt ingen gäst idag. Eh, ibland gör vi så. Ja. Det är lite skönt så bara. Ja. Eh, och sen har vi nu gått igenom prydar mm. och, och då hade vi ju på. Första, ska vi rekapitulera mm. det, Vad hade du som första pryl? Ja men det var ju ämnes, som sett ja, Någonting ja, det. som du Eller som ja, hemskt ja, gärna vill ha ja. Eller avundsjuk på ja. att jag har ja. Och jag, då sa det är ju ingen sak och sen, och sen hade jag en hund ja, Och, och det är ju ingen sak heller Men vi vill ju typ byta ja. med varandra så. Sen så, hade, så, hade så, du mm. någon sån jätte Ja, en Men. jättegammal sten. Vi skulle ha med oss ja. någonting som var sjukt gammalt, ja. som alltså vi trodde var mycket äldre ja. än, än den andra. och det springen. var ju verkligen brutalt gammalt. Ja, det här var brutalt gammalt. Det var lite jag... så här främt att se Johanna Lind liksom ja. ta segern i första. Hämde hem. Det, Eller hur? Liksom. Ja. Ja. Och då bara kontrade jag med dinosauribajs. Ja, det var, det var väldigt obefossil. fossil, alltså, fossil, ja. alltså stenat. Ja. Ja. Ja, jag Jag det... bara säga att man har betalt för en hårig gammal bajsklump <laughs> liksom. Det är för att ett sånt här tillfälle ska dyka upp. Ja, ah, liksom, jag undrar om det här kom, Ja, men det kan någon kan, från, kan så, så. användning för ah, det här tänkte ah, du. Men nu har du har det och jag gratulerar ah, dig till ah, den ah, ah, den var välförtjänt. du kanske kan få den i, i present av mig Du, någon så, du kommer aldrig ihåg mitt födelsedag så det kommer Men den har varit ganska nyligen så det är lugnt ja, just nu. flera månader men, kvar. Men, ja, så det är flera månader kvar. Okej, okay, då är det dags mm. för, för uh, tredje period vad är det nu då? Johanna? skulle man ju ta med sig hemifrån en väldigt onödig pryd som man har hemma som man ändå inte själv vet, den är ju faktiskt väldigt onödig, men som man inte kan göra sig av med. Ja, just det. Ja. Och det här, var ju, det här var ju... Det var ganska svårt, för det är ju... Ja. Alltså, vårt hem är fyllt av massa onödiga prylar som är Rasmus-prylar. Alltså, okay. Det kan vara en massa grejer som känner, den här är onödig, den här... Men det är inte min, liksom. Nej. Men nu har jag med mig en sak som, som är min och som jag ändå inte kan, som inte fyller någon funktion kanske, längre. Okej, okay, men det låter lite spännande. Ja. Om det är en pryl ja. som du... Som du, det, det, det du som, du har skaffat den. Du har fått den. Det är nästan lite gränsfullt. Ja. Ja, okay. Men jag, jag har fått min också. Ska jag ta upp min nu då? Ja, jag tycker du börjar, ja, nu, börjar igen, alltså. ja. ja. Ja. Nu, nu börjar vi ner igen. Nu börjar vi ner i påsen igen. Det, blir så det, blir det är intressant. så spännande det här. Det här? Nej men kolla, det där är väl ingen onödig prym? No, det är en a, samovar. Det här är ju... Åh det det, det? Det en... oh, för fan, den går på el. Ja men det alltså. här är en gammal rysk tesamovar ah. som jag har ärvt. Ja eh, ah, men den är ju jättefin. något så här bankad plåt. Jo men den är ju lite fin. Nej men får se, få se. Men jag har ingen det, det, sladd till den så den går inte att använda. Nej men det är en sån där sladd. Det där, om, om ni har ett vaffeljärn ett gammalt waffle ja, vill... så hör över till Johanna för hon behöver ah. den sladden det är precis en sån kontakt. Ah, vill du köpa den där eller? Men den, få... är ju, den, är, inte, den är på 450 watt är den här, den här. det blir varmt här vet du. Ah. Eh, och så, eh, 225 volt. Så, eh. Gud var kul. Någon, men den här hör ju inte till. Liksom. Jo, jo, då. jo det gör jo, det. det. Gör den, jag tror det var en sån där som har slipat. Nej för jag håller ju som ett litet plåtägg här idag. Ja då lägger man till. Ja här. och det ska vara en kedja där i. Som den där svarta pluppen ah, som du tar ska okay. vara i. Ah, okay. ska, och så, liksom Fast så den här. där känns inte som att den är samma tidsålder som. Eller hur? Den där? Ah. Jo, men det är nog bara att den är renare liksom. Eller något diskar eller någonting. Men det var lite kul tycker psh, jag Så är ah. så ser det så här här fram till. Nej, så den här har jag haft framme. Många ah. gånger i köket, bara för det är så kul att folk går och liksom, lyfter på locket och tror, ah. tror att det ska vara godis Eller det tror jag att det är så här, en pokal som man har vunnit. Ja. Har två handtag eller mor på sidan. Mor. <laughs> Ja, eller mormor. Ja, en gamla mormor. Nej, äh, äh, men den här, och den ah. tar plats. Och, och, ah. Äh, äh, ah, okay, är ah. det en onödig pryl som jag inte, som jag, alltså, som inte har någon sladd till, kan jag ju inte använda den. Så den blir någon slags konstig dekoration. Vi kanske ska fota den här. Och jag får ah. för mig att, ah. det, att den är rysk också. Ah, ja, det var, var, ju, var ju... Jag ska lägga ut den också då. Ja. Vänta då. Så, lite profil kanske som man ser den här lilla ja, vänta då. pipen där. Så alltså, det här är bra radio. Ja. lägger vi ut den också. Ja, Rysk var eh, elektrisk utan sladd. Ja, men vem på den en gång? Vill du ha baksidan? Nej, skit i det. Jag har redan fått ut den här. Jag ska ja. ut, så här pryl, onödig pryl. Jag. Onödig rysk pryl. För nu, jag tänker att, ska man göra te idag så alltså, man, det finns det snabbare... Alltså alltså jag, jag tror den där tror jag ganska. Jag tror att den där, de är nog ganska snabba. där. Du tror det? jag tror att det är lite gott. då ska man ju likaled liksom, lika te i ganska små muggar Och så kan man, kan man när man så drar vet du. Så att ja. först tar du, liksom, sen låter du ligga kvar den där. Då. Okay. Så, jag tror, ja. men jag tyckte den var rätt snygg faktiskt. Den är lite ja. så här, den är lite knackad också så här. Ja, men den är lite... ja. Ja. Ja. Ja, men en genomarbetad. Ja, men det är klart klort. att jag använder den, måste den ju inte bli så. Det blir svinevarm här utanpå, Man kan men du, du tror den att den är, den är så jävla gammal va? Nej men det skulle den inte vara. onödig pryl Nej. För det, ja men, Nej, men pryl, för är... det är liksom plast, liksom. Det, det är ju inte, är inte bakelit inte va? Jo, ja, den är. Ja. Nej men är jag, jag har är ärft ärft den från min morfärs bror Jag tyckte den var jättefin. Jag tycker den var jättefin. Fin men onödig. Jag så. tänker att alltså jag skulle kunna liksom bli kremerad och sen stoppa stoppa en sån där. Och så lite vatten. Och sen kan man gå omkring och pytsa ut mig lite. Uh, uh, just det. Ja, visst. Trädgården och lämna något. Ja. Ja, där, liksom Varför precis. inte? Där ja. du trivdes som bäst. Ja, okej. Okay. Jag ja, tyckte det var väldigt... Det, ska du ska, du ska, det där var ju fin. Nu ska jag visa, något, nu ska jag visa min onödiga ja, april. Ja, men ja. då måste jag hålla ett, jag måste hålla ett brandtal här okay. nu också. För det här är nämligen väldigt känsligt i vår familj. Så alltså, ja. Det här var verkligen en riktigt knepig grej för mig. Alltså okay. allvarligt verkligen ja. va? Ja. För jag har, jag har rätt mycket prylar I och know. då liksom peka ut en eller annan grej och säga att den är onödig. Det går liksom inte ihop Nej. med mitt du... DNA. Nej. Nej, jag precis. behöver ju alla de där prylarna. Det är därför jag har dem. Liksom, mm. Va? Mm. Och dessutom är jag faktiskt Alltså jag ska säga, jag är livrädd Att det här ska användas som någon form av predikat mot mig ifrån, Från den här ständiga diskussionen Som vi har i vår mm. familj Det där kan vi väl ändå slänga ah, eller det där kan vi väl skicka bort Eller ah. det där kan vi väl liksom blocka ner eller sådär, va? Mm. Så, att, så att jag säger så här men om, om jag ändå ska göra ett seriöst försök ja. och det, det ska jag göra men då är, då, då är det här liksom av ren principiell natur det, det, Alltså det, du det... svettar verkligen. Kom verkligen so <här> Vad <fa> <här> har du tagit ja, vänta, med ja, dig ja, ja, ja. ja. Nu vänder han sig om igen och går till en väskan, det kan inte heller vara en stor grej för väskan är ju inte så stor Nej men söta du det är en kinesisk ask Det, det är, är sånt, Det ska stå Det är ett penställ <går> och sen viker man upp den så ska man sätta ett fot Och så ska man sätta ett fot. Och så är det en ja. kinesisk cykt text. Tror inte, tror inte att det är någon sån där, är eller något sånt. Alltså det är kanske är. Men du har ju ett liksom. Nej, men jag har ju Nej. aldrig använt den. har jag fått utan kines. Liksom. Ja, och du kan inte slänga den. Nej, alltså jag vet. Och det här är, det står så här. Eh, ansiktsmasker från, från, från Pekingoperan. Det, det är som en... Det är som ett motiv på ja, framsidan det var, precis, här, det var ju en va? ganska fin liten trä. Och så, och så gillar ju de liksom röd, rödfärgad trä liksom. alltså. Ja, och så och, och sen det den är liksom, den en liten filt så där så att ja. den inte ska skrapa så Och sen öppnar man upp den. Det är ganska arbeter pryd då ja, för att vara var från Kina. men ganska ja, men ganska ja. Slisig, är ja. ska säga, säga här, den är ju jätteful. Ja, den är ja jag så och den det vill Karin slänga och du håller fast vid den där. Men är det varför är det att du tänker på din kinesiska vän? Ja, jag, jag har ju fått den. Alltså jag, uh. jag, jag tycker inte man ska kasta saker man har fått. Nej, då. Ja, som till exempel, du har väl inte kastat den där brödkarrian. Nej, den, <laughs> den lämnade jag kvar. Den efterskänkte jag. Eh, julklappen där. På, ja, den står nog kvar på kontoret. <laughs> ja. ja, men det, ja, var, det, det där ja. håller jag med om. Det där var ju en onödig pryl. Och om jag hade delat hushåll med dig så hade jag ju förmodligen slängt den. Ja, ja. ja men, det, men min fru är mycket snällare. Ja, det är hon faktiskt. Ja, <laughs> jag hon, är brutal. Hon, hon, ja. Men har du aldrig ja. haft pennor i den eller någonting? Eller nej, nej. nej jag, vet alltså, jag, jag, jag gick det är ju där. Det här gjorde ju så att jag var tvungen att gå runt och titta hemma. Ja. Liksom sådär, va? Mm du fick och, och, inte hjälp av Karin, hon bara kunde säga den den den den. Nej, den, nej, den. nej. Ja, hon vet inte om det här och nej. den här delen kommer liksom när hon lyssnar så kommer mm. den så. Här, mm. hela den här delen mm. har utsatts för censur igen lite, ja. vad, vad det nu kan vara för någonting Nej, nej, men, ja, men då men då, då föll mina ögon på den här. Jag ja, har jag, stått, jag fått, lite, jag fått lite andra grejer av den här. Kinesiska vi också så, okay. så, jag, jag hade lite att välja mellan. Men varför har ja. du Har du den framme på typ skrivbord eller ja. den i en låd? Eller, vart, vart, nej, den? den stod för, alltså det, ja. jag, har, jag har på på på, på glasverandan så har jag ett vitrinskåp och i det så har jag jättemånga Fina saker. Jätte många. Uh. Ja, dels har jag en massa markeringståg där, uh -huh. alltså vagnar och sådär, sådär som, som, jag, uh. alltså, som, som alla behöver ha. Liksom, uh, så och mm. sen har jag en stor guld rund guldburk. Uh. Och i den så har jag jätte. Många smörf. <laughs> Nej, <laughs> jo, det var Nej, Det här sant. har du aldrig berättat. <laughs> ja, men sen där stod den då någonstans där då. Ja just där, det. Ja, det jag, jag, känner jag, jag känner att jag det liksom, är så här bakom glasvägg på balkanen. Jag, jag, liksom jag blir alldeles oh. Ja, men det här byter nej. vi inte. För du vill ju inte byta bort den där. Men jag skulle vilja ha den. Nej, skulle du nej, bort nej fast den där var väldigt ja, fin. <laughs> vi kan kanske köpa den. Vi lägger ut den på blocket. Ja, nu, nu kommer Skalman här. Mm -hmm. Hans prylparadis. Jaha. Ja, ja, vi, ska, vi, ska, vi måste bara runda nu snart. Tror jag. Nej, det har gått så jo, fort. Absolut. Det Yes. Nu så. fort du har gått. Så. Ja men eller hur? Alltså det är ju galet. Du Johanna, mm. det var jättekul. Ja, det här var bara. roligt. Eller hur? Det var uh -huh. det var verkligen jätteroligt. Tänk att du ha en guldburk med smurfar? Ja. Ja, jag ska ta med och visa den. Uh -huh. Jag jag jag tror att jag sitter på en förmögenhet. Alltså säkert. <laughs> Även där. Du eh, vad händer helgen? Lugn, eh, jag var faktiskt, idag är jag ledig. Aha, ja, skönt, jag har påsklåd. med läser i veckan. Så där ska det skulle bli jätteskönt. Och helgen, oh, jag vet inte. Nej. Jag tror det ska bli sol imorgon. Och då ska jag fortsätta krypa runt och bli blöt om knäna och gössla allting i trädgården. Ja, ah, just det. Ja, mm. Det är sådana tider. Ja, mm. men då kommer håller på för fullt med. med och med ni, ni, driver upp, ja, ni driver ju upp pelgonen, och, grejer, ja, och på ja. söndag fyller ja. vår minsting julus två år. Ja, är, är no, men han fattade ju inte att han fyller fyllde rå, så nu var det så här. Och nu är corona så är det ingen som kommer och så. Här, för vi bara, äh, men vi är hemma och firar honom. <laughs> man kan vi inte slita och gammalt är mm. då men då säger vi hippurå hipp hipp för ju är det bara två år det är ja, cool. år ja. i Balt, mm, han ska alltså. få en spis till det druknar kan vi säga något om nästa vecka eh, nästa ja vi ja. kommer en gäst ja men gäst du gillar det vi. är ja, roligt ja. så vi, vi får se vi har inte fått hundra klart än men, ja, eh, okay. nej, men man väntar alltid på den sista bekräftelsen ja men det blir jättebra vi har en på kroken Hör ni sköt om er ha en riktigt trevlig helg ta det lugnt och krama varandra i trafiken Ja, precis Ja, så hörs vi. Hej då! Fredland, morgon till talk show med Janna Hornbå, Johanna Lind, och det är fäll, <skratt> <skratt>